Мабуть, той, хто першим поклав почуту в собі мелодію на струни, зазнав усього, що може зазнати чутлива в житті людина. Бо укладав ті звуки в ритм, як у пазуху, і тішився, і плакав, чи, може, тільки схлипував після купелю в них, чи скрикував, як в очищувальній воді морозного потоку. О, хто не знає, чим для гірської людини є гора-мари, тому ніколи не перекажеш навіть найточнішими словами і барвами дивну, непередавану суміш її суті, ані її невловного трагізму, як не вловиш ніколи печалі у вічно розгойдуваній вітром смереці на вершині скали. Спочатку повільна, нібито ненавмисно лінива, а з усіх боків прошена, а далі все більш небезпечна і гостра. Вона раптово накриває тебе з головою, як хвиля. Гора Мари проникає в людину нечутно, наче смаковита, солодка отрута сну, уприспану ласкою жінку. І скрадається до невинної душі, як лисиця під кров'ячий дійок. І боляче ранить, немов тупий ніж, що входить у тіло надсадно і тріском шкіри. А потім ця мелодія злодій запливає і розливається в жилах нечутно, так, як тече рідна кров людини. Спершу два кроки вліво, тоді два кроки вправо. І знову вліво, і знову вправо. Після того маєш право один раз обернутися, але не конче. І далі вліво, вправо. І два прирослі одне до одного тіла молодого і молодої розгойдується ніби маятник громісткого настін... настінного годинника – не в силі одірватися від чітко визначеного місця чи змінити напрямок погойдування. Ця безпощадна у своїй хитрості музика-випробування подає танцюючому перший знак. Та що там знак, вона вказує напрямок, який відтепер ці двоє рухатимуться тільки синхронно. Тільки з тим, хто в цю мить тримає своїми руками твої полегкі долоні, завжди і тільки разом, не порушуючи темпу, не шукаючи іншого ритму, лиш так, як у цім строгим і величнім танці не танці, а швидше прилюдій, але безмовній клятбі, на досмертну вірність чи добровільне рабство разом. І знову два кроки вправо, два вліво, під розлого тужливу хвилю скрипки чи труби, із короткочасними миттєвими зупим камій обривами, нібито перед розверзлим провалом. Ні, це не весільний танець. Це жорсткий, нелюдський припис всевишніх сил про неможливість вийти за лінію наперед визначеної тобі долі. О, весільна хора для того, хто її чує, звучить як попередження, баш швидше за учасний подзвін а може навіть попередній і дещо несправедливий вирок тріпотливому з радості людському серцю. Може краще б ніколи не йти до танцю під цю сумну, як жіноча доля і безконечно гостру, немов неминуче занесена сокира історії над кожною чоловічою головою мелодію. Може краще стояти осторонь, під напруженим тілом паркан чи дерево і просто слухати, і думати. Думати про все, аж від самого початку світу, від Марії Терезії, як кажуть у цих горах, і до сьогодні. Але самому. Може, краще ніколи не брати той навіки заданий і незмінний за жодних умов ритм – два кроки вліво, два вправо. Бо ці рухи, одночасно вповільнені двома танцюючими посеред спорожнілої весільної підлоги, вони таки, мабуть, вищі і за саме вінчальне присягання, і сильніші за смолу оманливих нічних обіймів. Ті ритми протискуються порами під саму шкіру, навіть у товстошкірого, заходять як зашпори, як скалки далеко під серце. А може скрипка їх заганяє таке в саме серце, і ти вже ніколи добровільно не позбудешся тонкого, майже нечутного стогону мелодії. Не витиснеш його із себе, як серце форункула. Не виблюнеш і не втратиш, хіба що умреш, і лише тоді скинешся чарів цієї музики, як чарів живого ворожбита. Та навіть перед смертю, кажуть старі діди, декотрим людям вчувається мелодія «Гора мари», Бо, кажуть, саме з таким розпачливим сумом, такими неквапливими кроками, два ліво, два вправо, щоб не сполохати і розчавити людину раптовістю, дає про себе знати близька смерть. О, Господи милосердний, Михайло з Матронкою так і рухалися на пустій весільній підлозі. Два кроки вліво, два вправо, вліво, вправо. А далі лиш гойдалися, притиснувши чолами, і здавалося, що ці молодята-сироти хочуть наперед переважити чи відсторонити те, що на них чекає в майбутньому. Аж гості, а особливо оковиті жінки, поприкривали свої писки долонями, немов також намагалися затамувати попереджувальні скрики про небезпеки які не обминають в житті нікого і, очевидно, не наважаться обминути і цю пару. Бо якось так дивно та чудно для цього села покидали підлогу молоді, що з боязні хотілося їх перехрестити. Але в цьому селі давно ніхто нікому не дивував, бо виділи в ньому всяке. Говорити говорили про всіх потрохи, а дивувати не дивували». Подумаєш, велике діло, привів парубок із сторонського боку мале, вертке, мов ящерка, але незмінно тихе і мовчазне дитиня, яке не те, що кривого, ніякого слова, окрім дуже здорові, Боже, помагай і днюйте з Богом, нікому не скаже. Міг би, щоправда, взяти якусь і свою сільську з господаркою і фамілією, але вже як Бог дав». Чужим сиротам також добра доля пасує, Аби язик по селу не пускала, Як воротило, та не мольфарила».